ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وشهوته من بيان نشرا بالنبأ بالرسالة والنصح لكم وكشف الهمم وجاهد في الداج حق هذه حتى أتاه اليقين وعلى آل بيت السيد الطاهرين وصحابة النضر الميامين ومن استغى على أثره وسار على دربه وراى أرادهم تعالى التامم التنزيل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 وقال القرباب عليه وسلم ان الله هو القابض ان الله هو القابض الرزاق المفعر البافط واني ارجو ان انقي الله ربا walaita a'dun yaslubuni bimabnatihi wa lam tu'a fi dami wa mali zama't kaymal takdhumu alayna wa tusiana ustiana nadhlima bilma kipo katika maisha ya kila siku katika hali ya katika hali ya watu kuwepo chini ya mslam bonma lakini katika hali ambayo watu wanakuambia mwelezi na mtudu wake kama leo dulma imani ya mali imani ya cheo imani ya heshima ya mtu kwa kumtendea mtu heshima yake hasa katika kuhukumu. na katika maisha ya kawaida ya kila siku kwa wale ambao wanafanya biashara kwa kujaliana pamoja yao wapo ambao ndani yake wanafanya dhulma baina yao kwa baina yao Mwenyezi Mungu wa Ta'ala akasema wa inna kafira min al-kuffara layadbi'u ba'dahu ala ba'd. Watu wengi wanaofanya biashara kwa kushirikiana eh kwa kushea Wengi wao huwa wanadhulumiana baadhi yao kwa baadhi. Waqalilu waqalilu ma'a, yani, wa sana ambao wanaofanya biashara kwa kushirikiana wakashindwa kumdhulumu mwenzake. Wa, wa inna kafira min wengi wanafanya biashara kwa share huwa ametengenea mkataba wa sadaka huwa ametengenea mkataba wa sadaka wengi wao huwa wanadumiana kwa uzlma ipo kwenye biashara dhulma ipo kwenye damu ya mtu kwa kumdhuru mtu damu yake kwa kumuua kwa kusudi <coughs> au kupelekea kuua mtu au ni katika kesha hisma kwa kumunguia mtu hisma wakire ni wananchi ukampitizia amezini afanyokeafu mka ukampitizia jambo baya kiasi kwamba jamii kamtukie yule mtu kwa sababu ya maneno yako. hiyo yote inaingia katika dhulma ndio maana, siku ya kiyama akatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna mtu siku ya kiyama atakuja aniswali amefunga ametoa zakat lakini ibada zake zote hizo hakuna chochote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalla niyo aliyeuliza wa maswali dha. Atadiruna malil muflih je mnamjua mtu aliyefilisika bila dalili unajua mtu aliyefilisika mtu ambaye hata anachukua mkopo benki eh kisha baada ya benki gani kapiga mnata kama ni zamana yake chake nyumba au kitugani au shamba, au kiwanja kutokana na zamana aliyokuamiiweka ule mkopo katika zamana yake wa na vinginevyo bibinadamu huyu ndio mtu aliyefilisika maana hakuna kitu chochote sasa baada ya kupata na kuchukua hili kwa hiyo uchu na tolongon kwa haraka atadiruna mtu aliyefilisika ni yupi <coughs> al wakil wa sahaba al musrifu fina ma la dinar wala dirham mukarif istaka kwetu ni mtu ambaye hana dinari wala dirham hana shilingi wala hana senti yani hana chochote wewe mbona unasisita lakini wa sahaba kushika mtu kama hata kama amefilisika anaweza kufanya kazi atarudi katika hali ya kwamba dupilisika atarudi tena salama na wangapi walikuwa hawana cho adei wana Masahaba wakamjibu mtume kwamba mtu ile filifika ni mtu ambaye hana shiringi wala hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadhi ya inalmuflika limu'mati mtu alifilisika katika umma wangu mayaqi yaumal qiyamati bisalahi wazakati wasiyam juu ambaye tekembea siku ya kiyama aresoli kwa allah amefunga ametoa zakka amemidhi kafanya tendo mengi yaheri utafikika ni mtu mbele amefikia siamiyama ameswali swala tano ametoa sadaqa ametoa zakka amemidhi amefunga lakini alikuja wakati cha lakini amekuja ara manga waakla mala hadha mala yakula mali ya yule wa saba ta'am hadha mala mguu yule una pigina una kwa na uo arba tikali alimu kama kimya kimya hakuna anejua kwani ende ende huko aikilkani watu wanasahau sisi wa kiyaama huko ni cha alisema atasema yule ambaye atakaeonyesha matendo yake mali hadhal kitab «Na la yughadir sawtika wala kabira illa afa Hiki kitabu kina nini hakijage kidogo wala kikubwa kikubwa jote niloifanya imeibaniwa Kwa mtu alifundika tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia sahaba man yati yawm alqiyamati bis salati wazakati timtu mbaye kwa faida yake ni mtu mbaye alikuwa na swali 60 yuko akaponga na ngali na pengine kabibi aenda na sodaka alikuwa kutoka Tanganyika lakini anakuja kwa hadisha mahali. Kamtukana yule, wa kupata nda mahala, kwa ya yule, wa akala bana Kala mali ya yule. Wakaza fahada, kampigezia ka huyu uongo kwa mehamezini. Eh? Ade eh, ushuhudia kama mtu amesini lakini yee mzidi sana ingizi ya mwanamke pingine atakopa hata mtume kwa sababu ya maneno yake. Dakufanyia dhulma ya kumvunjia heshima yake. Fa yurwa hadza min hasanati. Sasa siku ya kiyama huwa kula dhambi zote zikinafanya. Wala kuna kufanya istibara. Kitakatifalika fa yurwa min hasanati. Mlemu mtu alikuwa na dhulmiwa aliyouawa Yanaakuwa ya ulimfu ya ya atakao yule aliyemua. Tunaangalia tena na memo nyingine tunachukua neema yake tunampa yule mwaka dami yake. Tuna tuna Tunanza hivi tunachukua neema yake tunampa yule ambaye alipesa. Tunachukua tena ana neema tunampa yule ambaye alichukua bali yake. Fa hiyo huwa hasa min hasanatihi wa hada min hasanati. Matendo yake Yatakua na pewa wale watu ambao walikuwa wao wakila mali zao. Eh? Kuna wengine wanaatiwa hukumu na siwa, manasima, lakini bado wanakula na mali za msima. Mtoto mdogo katiwa mtaka zake, onduko nguku zake. Haudofi? Anakula mali zao. Kwa hiyo mtu na sala yake, na zaka yake, na kufunga kwake, matendo yake yale mema yote yatafukuliwa, yatapewa thawabu zake wale ambao walikuwa wao fa insani yatatabatatu kabla an yuhkam alaihi ikiola neema yake inurudi ya neema zika kabla hajuhumiwa yani maana yake yani neema yote ayokuwa miyafanya yamilipwa kwa wale watu walikuwa tu wadhulumu na bila malizo na kuuua kabla hajuhumiwa ukrizamine sapayao basi tunachukua makosa yale wote ambao anawakosea tunachukua msamaha fakuri hali na muongezea huyo mwenye ambaye mema yake yameshaisha tunamuongezea makosa. Tuna tuli takinada kisha anafusha hukumu. Dhamma gogo tena kubwa katika maisha haya ya dunia na akhera. Mamlumu aliyedhumiwa atapata haki yake. Hata kwa watu wenye kutumia heshima yako, kutumia jeo uwezo wao, pesa zao kuwadhulumu watu ambao kuwa na uwezo, kiwanja chio chake akadhulumu mtu kiwanja chio chake. Na ingine kama watu wa kijiji wanadhulumu mtu wa kizao kwa ya pesa. Kamtamania hicho mtu ana uwezo ana cheo. Eh? Anamporomoka mtu mkiwa. anafanya dhulma anafanya na bukata. Mali zake kwa sababu ana sheria na waliokuwa wamebobea. Eh? Na wazazi wa wa ana uwezo kujitetea. Na mazimu ana kwa Mungu ana kusikia mtu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema inama ana basharun. Mimi ni mwanadamu kawaida. Mambo mengine yalionjika katika mikono ya wasi ya juu. Mimi ni binadamu kwa, kwa kawaida. Mamo mengine yalipita katika sporta watu mimi siyetui wa inna kuntasdimuna aliyana nikuja mgombana na tunakuja kwa hukumu huyo amechukua kiaono ni chukua kiaona bila kebusa 39 melezi kila hukumu wa alala baadhi wako ayekuna alhana bidjete yake mbali lakini pengine wakati wale watu walokuja Watu wote watu wa kesho hili mmoja akawa anajua kuongea zaidi watu wengine wanaongea maneno mawili yana na maneno baadhi na kupindikia hoja alhandi fudda minba yule anayekuja mmoja wetu akawa anaongea zaidi yani ana kujitetea kuliko wenzake ehhe watu wenye pesa wenyewe hata watu wana kesho wengi mahakamani wanafanyaje wana sheria Honos, chaliwe, nijewe niye, nijewe closer, easier, China, ona, na ile ile dhuluma ile sheria sizijui zinasema vipi? Lakini ile ile dhuluma sheria najua mapokeo yake. Arapenda sheria huko mtakapambana nayo. Wewe makamando na sheria unaouliza maswala moti ya uhus, unauliza shati liokome ibara leo linafungwa vingate. Amaye ushanga kesi. Walaa an yakuna alhadd min kulli tasnim baad. Mtumwa Muhammad anasema, na huenda mmoja wenu katakapokujua pale, akawa ana zaidi kuliko mwingine kwa sababu ni asiaye kwa sababu anajua kujitetea na anajua kuongea na alikusudia kumdhuru wenzake basi mimi nasema tu si mtume tunaachia yote yale hukumu kwa mujibu nisikia fa idha qataila min haqqi akhi fa inna ma aqta'uhu qat'atan min adna ila takuwa umuimu ni kwamba chini nitakapohukumu katika haki ya ndugu yake kwa sababu ya udhalimu kuse wa kusema kwake ya busetea nika hukumu waki yake nikamnyima haki yake fa inama aqta lahumu kis'atan min al-na ajio kuwa ninamkatia imani ya Mungu duniani sawa ndio malizana eh umechukua haki ya mtu umechukua kwanza mtu umechukua heshima ya mtu umemdhulumu mtu eh Umelikamata mtu labda ana kidhibiti kwa Kombolo. Mtume Muhammad Mustafa sala amsema, "Finnafu acta walaqtu'a minanna." Alioyo mtu kama afanya nini? Ninamkatia kipande cha moto. Na katika si nyingi wengi wasojua kujitetea kupoteza kizao wakugulumniwa na watu wenye watu wenye uwezo, wenye uwezo ushawishiwa, pesa, wenye uwezo wa kushawishiwa kuzungumza na wengine wao kuzungumza. Na wengine maskini kuzungumza kujitetea. Lakini hali ya gurma leo mambo hayo ni mengi na wengi wanafungwa kwa sababu ya kushinda kujitetea vitu vidogo. Wakabao haitukute. Maridadi wanazunumiwa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 akamwendelee akamzunguka mwanadai kwa namna yoyote ampunje mali yake ehhe takio gari yapige ni ya mwaka 2003 ni shiri kardi ile ilikuwa na paka peke ilikuwa ipi jarifika alitamakwa wala taqulu amwalakum wala mali zenu kwa baadhi kwa basi kwa dhulma kala mali ya ndugu yako kwa dhulma kamdhulumu ndugu yako wa Mwenyezi Mungu anasema usiluvia ila al-fukari litaqulu farican min amwan nasi nas bil ithna ukizukuzia pumbo mtu watdulu biha ila al-fukari kwa hakimu hakimu una mahakimu wako wanakushtea litakulu farican min amwan nasi nas bil ithna wa lan tunjalibu ili uweze kuhuru hali, hali ya mtu kwa domo hali ya kuwa kuonjua ndio maana kwenye hadithi ya tauhidhi inasema kwamba huyu mtu ambaye alikuwa kizulumu watu pia pia atakuja hana choki yote atakua meswade amefunga yote yote yake yote watapewa wale wote ambao walikuwa wamkosea siku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye wewe anaogopa kwenye dhulma Paka naogopa kupanda bei. Paka bei kwenye bidhaa. Kijapo ajui huyo mtu amechilima vipi au ameimba vipi, ame amekumaana ame masafa gani huko njiani, paka bidhaa yake imefika, hujui wewe mtu anaakata ah, hadi kuweka bei kwenye bidhaa. Bidhaa ilipanda Madina, Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam akasema, "Pana Mwenyezi Mungu mwenye Munguzuku. Mwenye Mwenyezi Mungu ndio Al-Qabbi. Ndio wale mwenye kutoa. Mwenyezi Mungu huani aina ndo ninapanga beri. Na mimi natarajia kukutana na Mwenyezi Mungu aka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni arbu an a'ti allaha Rabb. Rabbi, nami na kuja kwa Mwenyezi Mungu bwana wangu. Wa la yasa'u yadhubbi bimadlamati dunam tu ajabu. Hayakuwa hakuna yeyote katika watu amekuja mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mtume alizuluhumu. Mwenyezi Mungu mtume alipanga beri hata mimi bidadangu zikachache zikauza kwa saa anaogopa mtume ifu kama hizo panga deni katika bidاعة nakaribia Na kutana Mwenyezi Mungu hayakokuwa yoyote siku ya kiyama ambaye atakuja kwangu anadai dhulma ni kumdhulumu mimi au katakamali au katiana unipotu hamba ni usalifu wa Allah swalla allah wasallam smojia alikuwa ndekana sana ndasadi kidhere huna eh umekaa unegeregea kitakini hasa heku kama nzuri sana ya nili ngusa pingo pingo tu anaogopa kwa namna ni kumbatia mtume Muhammad Nawe mgudurumiwa ni lazima haki yake ataipata duniani a dhulma ni yoniendelea na jua ya mgudurumu ni jua amna ambao haina pazia au haina zizi baraka Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washamma. Mwenye kughurumiwa maombi yake hayana kiduizi. Saa matokeo mtoto yake wewe uliyomghurumu utapata sasa hivi au baadaye. Alipokuwa Mtume Muhammad wakati alipomtuma kule jambo la mwisho alimwambia hivi, wa taida'a al oko pasana dua ya, ya mtu aliyodhulumiwa huu, dua ya mtu aliyodhulumiwa ni mbaya uliyemkurumu mtu kesima yako sio tena kile ulichomkurumu lakini na uleis bainahu wa baina Allah dua ya mtu aliyodhulumiwa haipasia dua ya mtu aliyefunga haipasia mtu aliyedhulumiwa akafunga huwezi ni badalada kwa kulizakuwa viti aliyefunga dua yake haipasia kwa Aliyodhurumiwa watu wake kwa ajili ya yule aliyemdhurumu kwa kitu. Nabii Musa alayetu sallamu anasema, kwenye zungu anasema wote, walidhurumiwa wote, huo anapata kizao. Lakini pengine huwa hayafanikiwe, Mtu mdhurumiwa baadae mtu ya Musa naitia ipoko cha taao. Neka taao na Musa msiadha. Lakini Izrael na Birusa ilikuwa inamchukiza na kidogo. Keri kwa yaokoa mzulumu haki yake. Ewe Mzungu, mtu alidhulumiwa anachukaje haki yake? Waezungu wa mitume wengi, mitume Musa naye. Musa alikuwa na Mzungu. Wa kalama Musa taklima ote kwa kuna faraa na moyezu. Moyezu anaenda sehemu flani. sehemu usifanye chochote wala usihamiki. Tulie hivo hivo. Ko taree ta nje. Kama kuna stima flani kwa watu wa sita, ambacho nje na watu Kafika pale ruta taree za akaja mtu na brisket. Na mali mtemeja. Alifika pale mbele na kwanza yake akakumbuka hizo chache kwenye msitu, akaingia pale kwenye maji, akanyoma maji akijisafisha. Alikuwa ndio aliyetoka safari ya mbali, akajisafisha, akaoga. Kisha akaondoka. mali zote akaita pale. mali zangu nimejisi pale kwa kama daiita tano hii daiita kache sana akarudi haraka kwa kuwa matumaini atazikuta mali zake kwa sababu kwanza mtu na kuna anapinga ana mtu mara pale jamaa ni hawezi tu basi kaondoka musa musa musa Akada mtu mwingine alikuwa mtu mwingine kanako ana brisket tachukua aende eh, nayo. Usitarangaria, utachukua brisket deniwa. na kuna ya kama binadamu wa Mungu. Hujui, alifanya Taale, taale, na bimusta alikuwa samaka aliyekabaka chukua no pisket pomboka. Akaja mtu mzee, mtu mzee, mtu msima. Alikuja pale, akalala, hiyo jamaa hata tukitaka anakuja. Alakuta vile ndivyo ipo pale. hapa ni jamaa akachukua na katakata cha jaji. Yaani wazulumu wao wenyangu hivi wapate mali na waibe. Kama kaka kichwa. Mzee yule yule kama huyo. Huyo Mwenyezi Mwenyezi Mungu alikuwa anafundisha Musa. Vipi mwenye kudhulumiwa anachukua haki yake. Mwenye kudhulumiwa vipi anachukua haki yake? Mwenyezi Mungu vipi bana mambo ya dea? tawa wa mtu ambaye wa adechukua mali mtu ambaye alichukua mali aliadai <tos> adachukua na kumdhulumu mtu sema hapana yule alichukua mali ile kafanya kazi kwa yule kwa yule babake na yule kijana kwa miaka zaidi ya 30 yule kijana alimix mali zote za miaka 30 babake alimlipa mshahara leo yala zake zote lakini ameikuwa hivi kama yake ilikuwa imefanywa kazi ile kuvia kama pale na huyu mzee aliyekufa ndio alimuua baba yake huyo kijana leo kaipita kisasi kwa babake bila mzee kujua na bila kujua ni nani alimuua babake Allahu Allahu السلام <سؤال> عليكم ايها المسلمين والمسلمات، وكذا اعضاء عامليين في مؤسستنا المشاركه المحترمين، اود ان اصون انكم بالوليم، اود ان اصون انكم بالكريت، الله اكبر والسلام المسلمين، انا في الشركه